Моїй долі. Правда, зрозумів я це набагато пізніше, коли вороття назад уже не було. Ще сум нападу на автомашину і смерті вітка Філонича я майже не розлучався зі зброєю. Пошив собі потайну кобуру на кшталт міліцейської, яку кріпив під лівою пахвою, і практично не скидав світлосірої вітровки, котра приховувала зброю від чужих очей. Ну, звичайно, я поводив себе безглуздо і міг будь-якої миті загриміти за незаконне носіння зброї, чи просто встряти в якусь халепу, що, власне, і трапилося. Відзначали ми з кількома однополчанами річницю виводу нашого полку з Афганістану. Щороку збиралися ми то в одному, то в іншому місті, де жили бойові побратими. Того року приймав гостей я. Домовився за готель, столики в ресторані «Київ», дістав хлопцям квитки на зворотний шлях. Якось виходить, кожного року все менше і менше нас збирається. Тоді з мого взводу приїхали дванадцять із тридцяти. Посиділи ми в ресторані суботнього вечора, а в неділю хлопці захотіли побути десь на природі. Я вийз їх за місто під Копели, на берег Ворскли. Знайшли під Крутим берегом прекрасну місцину, розташувалися в трьох палатках. Відпочили добре, ловили рибу, смажили шашлики, варили юшку. Під вечір захотілося пива. Делегували мене як господаря та ще одного непитущого водія, Павлика Суботця, з Черкас, до міста. Час був уже пізній, десь одинадцять вечора тож ми відразу направилися до ресторану в туркомплексі «Турист» над Ворсклою. Взяли, що треба, а перед тим, як їхати до нашого табору, смикнув мене дідько спуститися до Ворскли. Там неподалік човнова станція. Не встиг я в темряві ще звикнути до обстановки після ілюмінації, як почув приглушений жіночий зойки, і звуки не то ляпасів, не то ударів, на той час я вже не раз давав собі слово не втручатися ні в які чужі справи, але розігріти горілкою в піднесеному настрої. Тоді чи думав я про небезпеку і чим все це може обернутися? Ословом, ну, подерся я крізь кущі на ті звуки. Що там може бути, я, звичайно, здогадувався. Однак, будучи від природи чоловіком небоязким і присилі, особливо не остерігався. У всякому разі трьох-чотирьох нахаб я міг ще поставити на місце і голіруч. Навички спецназу ще з мене тоді не вивітрилися. За кущами була невеличка галявина з густим трав'яним килимом. На ньому двоє молодиків намагалися роздягнути якусь жінку. Вона пручалася і кричала. Без особливих роздумів я ухопив одного гвалтівника за чуба, Відірвав його від жінки і ударом у живіт спробував скласти вдвоє. Але кулакний наштовхнувся, мабуть, на металеву пряжку широкого пояса і враз лишився без шкіри. Біль пронизав пальці, руку. Все ж я встиг ногою дістати і другого насильника, і він відлетів у кущі. Жінка, звільнившись, з криками дременула в зарості. Противники мої оклигали напрочу швидко. І з повним знанням справи взялися за мене. Дідько їх знає, чи спортсмени були, чи теж колишні спецназовці. А в мене ліва рука повисла, пальці стиснути не можу. Почав танцювати, ухиляючись від ударів. Однак партнери трапилися кваліфіковані. Я пропустив два чи три добрячих удари. У голові в мене починало вже дзвеніти, коли я згадав про браунінг. Відскочивши на кілька кроків убік, вихопив його з кобури. Стій, стрілятиму. Здавалося, крикнув та насправді, мабуть, прохрипів. Але в місячному сяєві нападники розгледіли в моїй руці зброю. Це їх не зупинило. Ах ти ж мент поганий. рикнув один. Та ти ще нас тут стращатимеш своєю пукалкою. Ну, схоже, Напади в них були відпрацьовані професійно і заздалегідь. Один з них клубком кинувся мені під ноги, другий спробував ногою в стрибку вибити зброю. Ну, я теж не барився і вистрибнув назустріч. Ми зіткнулися в повітрі, і немов м'ячі розлетілися в різні боки, без особливих наслідків. Я поцілив нападника в груди, він ударив мене в ногу, цілячись в у пах. Але поки ми вели повітряну дуель, другий гвалтівник, прокотившись по тому місці, де я щойно стояв, скочив на ноги. І від нього я отримав дужий удар у спину ще в повітрі. Мені забило дихання. Та це ще було не все. Противник не дав мені приземлитися. Ще в повітрі підсік обидві ноги, і я гепнувся на спину. В наступну мить він стрибнув на мене і відразу впер ліктя мені під горло. Але забув про Браунінг, якого я весь час міцно стискав у правиці. Згадав він про нього тільки тоді, коли я клацнув запобіжником. Тим часом я майже втрачав свідомість. І все ж ногами мені вдалося захватити нападникові голову і стягнути його з себе. І що ж? Защемивши його ногами, я просто над собою побачив іншого. Він цілився з пістолета. Не пам'ятаю, як я це зумів, але... Відкинувши ногами в архівця, встиг перекотитися по траві. А в тому місці, де я за до цього лежав, уже рили землю кулі. Ствол відразу ж хитнувся за мною слідом. Часу на роздуми не було. І я вистрелив. Куля потрапила нападникові в голову. Але він ще встиг зробити два неприцільних постріли. Тим часом, його напарник уже зводився на ноги. Сили полишали мене, і я вистрелив йому в коліно. Через хвилину-другу у тиші, котра встановилася після несподіваної канонади, яку ми щенили метрах у п'ятистах від готелю, мій насторожений слух вловив тупіт десятків ніг об асфальт. Мабуть, жінка покликала когось на допомогу. А це було мені зовсім ні до чого. Притиснувши поранену руку до тіла, я... Буквально відповз у зарості. Затримуватися на місці бійки не можна було. З останніх сил я буквально скотився до берега річки. Як міг швидко, а здавалося, зі швидкістю равлика, подався берегом до мосту, звідти кущами до стоянки, де чекав товариш. Відчинивши задні тверцята, упав на сидіння і сказав «Гони!». Павлика умовляти не треба було, він... Рорвонувся з місця, і за кілька хвилин ми були вже далеко. Коли ми приїхали до наметового містечка і хлопці побачили моє обличчя й руку, мені нелегко було відмовити їх від негайного розбирання. Руку мені перев'язали, курточку випрали, а тут опівночі й шашлики надіспіли, словом, зам'яли інцидент. Прогуділи до ранку. А на ранок я провів усіх на вокзал. Через три дні. В газеті «Події. Пригоди. Факти» – вона ще виходила тоді щотижня – я прочитав у кримінальній хроніці таку інформацію. Мовляв, трагічно закінчилося вияснення стосунків між готельними сутенерами інтуристу. Одного з них знайдено неподалік готелю мертвого, вбитого пострілом у голову, іншого –